you are asschaken bij net radio is en ons webwerf vindd jy by www op ons webwerf is daar al die noodzakelijke inlichten rondom hier die internet radiostasie wat wereldwi uitsaai sonder grense, sonder mure. Inligting soos die name van al die omroepers, die programme wat elkeen uitsaai, en ook die tye van uitsending. Op 'n oomblik luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Irini, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika en ons program Oordenking. Waar ons die woord van God bedink, oordink, daar oor mediteer. Ons doen dit omdat ons God lief het. Met ons om lief met ons jylle hart, ons jylle verstand, met ons jylle siel, en met al ons kracht. Sien, dit is nie halfhartige poging hierdie nie. Dit is om al my krachte in te span, soos wat die skrif het aan ons voorhou, Matthäus, die koninkryk breek vir homself een pad oop na ons toe, en elkeen wat om krachtig in span, neem het in besit. God ken ons, hy weet wat ons wil, en daarom moet die mens een mooi prachtige oop eerlijke verhouding heen met God, en hy weet wat in ons hart is, omgaan. Daarom moet ons met hom gesels, met hom praat, tyd af sonder dat hy met ons kan praat en ons kan nadink daar oor en met God ook in een gesprek kan wees. Hy is lief voor ons, ons gaan die rest van die eeuwigheid in sy teenwoordigheid wees. Mens kan nou al moet ons ons gereed maak vir daar die soort van bestaan, een nieuwe prachtige, wonderlijke bestaan in Godse teenwoordigheid As die bron van alles Uit om, dier om, tot om Is alle dinge Daarom is het Tot ons voordeel Met die tyd uit te koop En Rustig te raak Skoene uit te hou, uit die skop Harabieke los te maak Achter oor te sit of te le Of Maar so in die werk Oorvone op en luister na Godse woord, sou natuurlijk wanderlik wees die tyd gehad net om te sit en te kan ontspan in sy teenwoordigheid. Elemente, of Zion, we'll be sailing soon, going up to heaven's glory. has the sun, pass the moon, it is loading trip on sire that is leaving of it is tried and true, as King die boodskap, dwars die die skrif is maar om terug te keer na God toe as ons God nader dan sluit tot ons nader God wacht vir ons soos in die verhaal van die verlore sien wat weg is maar soos Adam want daar by die oostpoort uit saam met Eva daar weg is maar God het altyd een plan vir ons terug, alles rondom jylle ganse skrif, wees van die liefde van God, wat hy vir ons het as mense, om terug te keer na hom toe, om bewust te word van hom, om God liefde en om te weet, uit hom en dier hom en tot hom is alle, ek kan, alle dinge, ek kan nie sonder hom bestaan nie, daar is net geen manier nie, En as een mens nie dit besef nie, weet ek nie hoe een mens God gaan lief heen he. Want hy is die bron van alle dinge, hy was daar, al die tyd, al die eeuwigheid, en is God wat uit die niks geskip het, en die mens geformeer het, so wonderlik met die prachtige plan, dat hy verteenwoordiger sal wees van God, dat ons mensen maak, na ons beeld en ons gelijkenis, en om te heers as skol, koning en koningin Adam en Eva hier op aarde waar die koninkryk daar in die tuin van Eden was alles daar verloor dier die toedoen van die slang die duivel die bose wat een mens altyd van alles wil beroof dit is maar altyd so dit sal altyd so wees totdat die duivel en al sy medewerkers in die hel gaan wees, weg van die mens af wat altyd saam met God gaan wees. Maar in tussentijd moet ons daarvoor gereed maak. Ons moet tot God nader, want God wacht vir ons om ons te help, om ons by ons hand te vat. En hier in Jeremia sien ons so een mooi prentje hiervan. En kom ek, kyk waar gaan ek lees. In Jeremia 31 Is Ephraim vir my een dierbare sien of een troetel kind? Want so dikwels as ek teenom spreek, wat sê wanneer God profete aan sê om met Israel te praat so dikwels as ek teenom spreek, denk ek nog altyd aan om, God vergeet ons nie hoe sal God ons ooit vergeet kan ons net dood gewoon nie wees nie, omdat God alles weet, en omdat hy alles beplan het, alles so mooi, haar fijn vir die mens om alles met God te kan deel, die heerlijkheid van God, maar die mens as gevolg van sy verkeerde keus beroof is van dit alles, maar God dank nog altyd aan ons, daarom is my ingewande oor hom in beroering. Hier is een sterk uitdrukking van die emotionele gevoel wat by God teenwoordig is oor ons sy ingewande kom in beroering jy weet maar so, mense ingewande wanneer jy bedroef is, jou jylle ingewande alles hier binnen jou in beroering kom dit is hoe God oor jou voel en oor my voel God wil ons baie omheer na by hom hee, hy wil eindelik binnen in ons woon. Dit is ons hier die hele begrip van die tempel het, en Godse teenwoordigheid in die tempel, en dat ons nou in die Nieuwe Testamentiese periode, dier Paulus verseker word van die feit dat ons die tempel is. En God woon in ons, want hy woon nie in dinge wat met mensens hande gemaakt is nie. Hy woon binne in ons, maar nou moet ons tot God nader. Ons moet nader kom, so God nader kan kom, want dit is wat hy van ons vraag. Nader tot my en ek sal tot jou nader. God doen dit met diep, diep emosie van liefde. Ek sal my sekerlik oor hom ontverm, spreek die Heere. Jy kan jouself maar daarin plaas, dit is die context van hy die gedeelte. God sal hom oor jou ontferm Al vergeet jy God, soos wat Ephraim God vergeet het, en wanneer het hy eie pad ingeslaan het, en soos wat die verloore sêen dit ook gedoen het, uit sy pa's huis uit weg is, en hom vergeet het, maar later weer teruggekeer het en gesien het die, pa, die vader is lang al met sy oog op hom vir daar die oomblik. En ons moet daar oor dink, ons moet dink oor die feit van ons verhouding met God en dat ons tot in alle eeuwigheid by hom gaan wees. God gaan nie op afstand wees nie, as ons die boekopenbaring mooi lees en sien die nieuwe Jerusalem wat ons is, En dan die, die nieuwe Jerusalem het nie een son nodig nie, daar gaan nie so iets wees nie. God self is die son van gerechtigheid, want hy gaan binnen in ons blij, net soos wat hy binnen in daar die nieuwe Jerusalem aan ons voorgehou word. Die glans van daar die nieuwe Jerusalem is maar die teenwoordigheid van God. en nou wil hierdie gedeelte in die Eremea vir ons help hoe ons terugkeer. Somaan het een versie met een paar aspekte waarna ek sama jou gaan kyk. Want ons wil nie een dag in die eeuwigheid alleen wees, nie. ons moet hier alreeds ons self vastmaak aan God en nie wacht vir die dag dat ons moet sterwe neem. Before you take another step down this road of sin, there's something I feel that I must say. everywhere and alone you must face eternity and now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 I'll be a man die pad terug na God toe is een wonderlijke voorrecht van die mens God vergeet ons nooit hy sal ons nooit vergeet nie en daarom is daar vir ons bepaalde reglijne wat Jeremia hier aanteken in vers 21 van sy 31ste hoofdstuk, na God ons verseker het van die feit dat hy homself ontferm oor ons, dat sy binneste in beroering is, as hy aan on ons dink, die kan man net dink, hoe God wat die verantwoordelike wees is, wat ons geskapen het, bekommerd sal wees oor elk een van ons. Daarom het hy altyd die, die prentjie van een herder met skapen, Een herder wat rechtig nou goeie herder is, is geïnteresseerd in die skaap en die veiligheid van die skaap en wil hulle luys oos in Psalm 23, omsien na hulle veiligheid en hulle gezondheid en na die feit dat hulle moet eet en so meer. Net so is God die goeie herder, want die mens krijg goeie en slechte herders, maar God is een goeie herder, is een goeie vader. Hy is geïnteresseerd in ons welstand. Hy is geïnteresseerd in ons bestemming in die eeuwigheid, waar ons tot in alle eeuwigheid gaan wees, of saam met hom, of sonder hom. Daar oor is Godse ingewande in beroering. Godse raad hier aan ons in vers 21, vaderlijke raad rug vir jou mylpale op. Ons allemaal ken mylpale, as een mens rui met jou motor, sê nou maar, jy rui Kaapstad toe, maar net as een voorbeeld, dan wil een mens altyd weet hoe ver is dit op hierdie pad, waar bevind ek my nou, ten opzichte van die afstand wat ek nou nog moet rui. Daarom is een mens geïnteresseerd in mylpale. Mens wil weet, mens wil nie maar net rij, en dan het jy geen idee hoeveel kilometers jy nog sal moet rij. Ons as mens is maar net dood gewoon so ingestel het ons graag, wil weet is dit nou nog 300 km dat die mens kan sê dit gaan so min of meer 3 ure wees, of in hierdie koers, so jy kan denk waar moet jy stop, by wat er dorp, om te kan eet of iets gekoop om te drink en so meer. Rig vir jou mylpale op, mens wil nie somme net in die duisternis wees oor die eeuwigheid. Daarom kan ek vir jou sê, ons is hier bezig om te kyk na dit wat die, die bruid van die Heer Jezus van bewus moet wees. Ons moet kleren aanhe, ons moet rein, fijn, wit kleren he En daar die kleren is my dade, die dinge wat ek doen En daar die goed kom uit my hart uit Elke ding wat ek doen, het sy oorsprong in my hart En God wil vir my help, want dis net hy wat het kan doen Om hier die nodige hartsyrurgie vir my te doen maar daarom moet ek vir my mylpale opgerig kry. Ek moet weet van hier die 7 volke wat wat Joshua moes oorwin het en die betekenis daarvan en wat er soort van betekenis het in my eie lewe het. So ek met God een pad kan stap. So dat ek myself kan ontboezem voor die Heere. So dat ek vir hom kan vraag om my te help so ek rig vir my mylpale op en een van die mylpale wat ek so oprig is om hierdie tyd uit te koop en te luister en te kom hoor en daar oor na te denk en te mediteer en te bid en met God te pra daar oor, want mens verstaan nie altyd alles nie God weet het ook hy sê dan self ons in die skrif dat ons hier die licht nodig het, totdat die morgenster opgaan in ons harte. Daar die betekenis gaan oor verlichting van begrip, dat ek in sig kry, dat ek nie nie duister rondtas, nie, dat ek weet waar jy en ek op pad is. Rig mylpale op. Maak vir jou padwijzers, Ons weet ons nou, padwijsers, duiver een mens richting aan. As een mens ergens in een stad rond rui en jy is op pad na plek, na een specifieke plek, sê nou maar jy kom hier uit Kempton Parkse area en jy wil nou na Airene toe gaan. Dan moet jy die padwijsers volg. Wat vir jou wijs dat jy op die R21 is, en wanneer jy op die R21 is, moet jy jou oop hou vir Irene, vir Nelmaipies afrit, so al die dinge, is vir die mens belangrik, net soos wat die mens met die GPS, die GPS rui, as anduiding, padwijsers, ek het ek wel een keer een maand, tot ek Boksburg toe moet rui, daar die Breose klasse aanbied, en ek weet, sonder Google Maps sal ek rechtig nie daar uitkomen, dit is net geen manier nie, want dit wees vir my precies hoe ek moet draai, wanneer ek moet rechts draai, en waarschu my voor die tyd 500 meter, dan moes daar is virk in die pad, en dan moet jy langs hou, en so meer, so ek kom elke keer daar, precies daar uit, as gevolg van hy die pad Weisers. so iemand wat vir jou help om die pad aan te dui wat ek en jy nodig het in ons leven en dan let op die groot pad die pad wat jy geloop het want as een mens nou verdwaal het dan moet jy terugkom kom terug o jongvrou van Isra kom terug na hier die stede van jou waaruit jy weggeloop het verkeerde afrit geneem het, en dit sal hierdie Google Maps die hele tijd vir jou sê, as die verkeerde afrit gemaakt het, sluit die stem onmiddellik vir jou sê, jy moet tot by die volgende stopstraat, of waar ook al, of een cirkel, en dan moet jy een u-draai maak. Soms is dit vir ons nodig om een u-draai te maak. Soms het ons ons eie kop gevolg ons eie dinge, dit wat ons nou dink wat reg is. Maar dier die leiding van God die Heilige Gees, hy leef ons baie duidelik een anleiding gee van een u draai. Met sy help, met sy licht, met sy vertroesting, met sy hartvol vol ontverming, dit bly altyd so, hart van ontverming en sy binnenste, is in beroering, oor my en jou, ons is unieke mens, elkeen van ons met ons unieke vinger afdrukke, daar was nog nooit, een jy hier op die aarde nie, en sal ook nooit een wees nie, daarom het God, een specifieke interesse en liefde, vir jou, kom ons kyk dan na die mylpale, kijk na die padwijzers kijk na die grootpad en ons kom terug en kom inlijn met dit wat God in sy raadsplan vir ons aangeteken het en daarmee gaan ek jy nou groet tot die volgende keer groete hiervan uit Airene Torea in Suid-Afrika En die Here se vrede is met jou Shalom Let all the earth rejoice All the earth for joy He wraps himself in light And darkness tries to hide He Trembles at his voice He Trembles at his voice How great